12. fejezet Paco Váldez a végrehajtó és két segédje, Gíne a Bisszaúba repült. A Don nem akar több tengeri szállítmány kockáztatni, de azt a szívességet sem akarta megtenni a kábítószer ellenes ügynökségnek, hogy az embereit menetrend szerinti járatokra ülteti. A harmadik évezred első évtizedének végére az interkontinentális járatok ellenőrzését annyira megszigorították, hogy váldezt a maga nem éppen szokványos külsőjével biztosan kiszúrták volna, és ráakasztottak volna valakit. Úgyhogy a kis csapat a Don privát G4-es grummanjával repült. Don diego tökéletesen igaza volt. Egy bizonyos pontig. Csak hogy a luxusgépnek is a Bogotát Gíne a Bisszóval összekötő, képzeletbeli egyenesen kellett repülnie, ezt a szakaszt pedig szem folyamatosan figyelte a magasból. Úgyhogy a grumbant is kiszúrta, azonosította és jelentette. Amikor a kobrához eljutott a hír, elégedett mosoly jelent meg az arcán. A végrehajtót a Biscay-i repülőtéren a kártel helyi ügyeért felelős megbízott Ignácio Romero fogadta. Bár ő volt az idősebb, Romero mégis túlságosan tisztelet viselkedett. Egyrészt, mert Váldez adon személyes követeként érkezett, másrészt, mert a végrehajtónak félelmetes híre volt az egész kokainvilágban, harmadrészt pedig azért, mert Romero négy nagyobb szállítmány eltűnéséről volt kénytelen beszámolni. Kettőt a tengeren, kettőt pedig a levegőben veszítettek el. Az, hogy néha elveszett egy-egy szállítmány, bőven benne volt a pakliban. Az Észak-Afrikába és Európába tartó szállítmányok esetében 15%-os veszteséget adon minden további nélkül hajlandó elfogadni, amennyiben persze logikus és meggyőző magyarázatot kap a történtekre. Csak hogy a nyugat-afrikai szakaszon, Romero teljes területén, Gínában eddig a veszteségek nagyjából a nullához közelítettek, ezért is ugrott meg az utóbbi 5 évben 20-ról 70%-ra az afrikai partvidékre irányított szállítmányok aránya az Európába szánt teljes árumennyiség vonatkozásában. Romero roppant büszke volt a biztos révbe érési mutatóira. Kenuk és kisebb halászhajók egész flottája állt rendelkezésére, amelyek mindegyikén volt GPS, így mindig pontosan meg tudtak jelenni a megbeszélt átadás átvételi pontokon a tengerem. Ráadásul a katonaság is a zsebében volt. Jalo Gomez tábornok katonái személyesen segítkeztek a nehéz bálák mozgatásában. A tábornok megkapta a maga részét a kokainból, amit aztán már a saját eszközeivel juttatott el Európába a nigériai barátai segítségével. A libanoni pénzbrokerek tevékenységének köszönhetően pedig a tábornok világviszonylatban is gazdag embernek számított, afrikai mércével meg aztán valóságos körözős volt. És mégis előfordulhat ilyesmi hogy nem egyszerűen elvész négy szállítmány, hanem szőrén szálán eltűnik minden, és úgy, hogy az egészre semmilyen értelmes magyarázatot nem találnak. Az nem volt kérdés, hogy Romero együttműködik a Don követével, minden esetre megkönnyebbülten tapasztalta, hogy az állatnak nevezett végrehajtó nagyon is barátságos vele. Pedig ha sejtette volna. Szokás szerint, amikor egy kolumbiai útlevél került elő a reptéren, az ellenőrzéstől eltekintettek. A három fő személyzet azt az utasítást kapta, hogy maradjanak a gépen, nyugodtan használhatják a VIP szobát is, annak minden szolgáltatásával együtt, de egy valaki mindig legyen a gépen. Aztán Romero a vendégeit a luxus terepjárójával átfúvarozta, a háború sújtott a városon, és a városhatártól 20 kilométerre lévő tengerparti házában látta vendégülőket. Valdez két segédet hozott magával. Az egyik alacsony, de annál kövérebb, a másik pedig magas, szikár, ragyásképű. Mindkettő egy-egy táskával szárt le a gépről, de természetesen ezeket sem nézte át senki. Minden szakembernek van szerszámkészlete. A végrehajtó egyáltalán nem volt nehéz eset. Csak egy kocsit kért a házigazdától, meg egy kis segítséget, hogy a városon kívül hol található valami jó kis étterem, ahol ebédelhetne. Romero a már azót javasolta, Kihámer után a manszó a töltésen, mivel ott mindig friss a homár is ajánlotta, hogy személyesen elviszi őket, de Váldez nem ért vele. Inkább fogott egy térképet, és a kövér segédjét ültette a kormányhoz. Aztán egész nap nem is jelentkeztek. Romero megnyugodott. Úgy tűnt, a vendégek nem kíváncsiak a remekül bevált szállítmányfogadási módszereinek részleteire, illetve az Észak-Afrikába és Európába induló további útvonalakra. Másnap Váldez bedobta, hogy mivel az ebéd előző nap olyan remek volt, akár a házigazdával együtt, négyesben is megismételhetnék. Romero személyes sofőrjének helyét a kövér vette át, mellette. Hátul Romero és a csontos. Úgy tűnt, a vendégek már remekül ismerik az utat. Alig nézték a térképet, hibátlanul keresztül hajtottak kihámelen, a papeltörzs nem hivatalos fővárosán. A papelek befolyása amúgy jelentősen csökkent az államhatalomban, amióta a közülük való Vieira elnököt dzsungelkéssel Misslickbe aprították a hadsereg katonái. Azóta a Balanta törzsből való Gomez tábornok dittágtorkodott az ország felett. A város után letértek a főútról, a tábla szerint az innen még tíz kilométerre lévő étteremhez ezen a kis földúton lehetett eljutni. Nagyjából az út felénél járhattak, amikor Váldez oldalra biccentett, mire a kövér egy még keskenyebb csapásra fordult rá, amely egy elhagyatott kesu farmhoz vezetett. Romero azonnal szólt, hogy ez így nem lesz jó, rossz felé mennek. Maradjon csendben, senior. Szólt hátra halkan a végrehajtó. De mivel továbbra is csak azt hajtogatta, hogy ő ártatlan, a csontos elővette egy csontozókést, és az áll alá tartotta. Romero elsírta magát. A farmon a házikó alibb volt nagyobb egy kunyhónál, de a célnak megfelelt. Volt benne egy szék. Roméro félelmében azt már nem vette észre, hogy valaki a szék lábait odacsavarozta a padlóhoz, nehogy felboruljon. A helyi vezér vallatói tárgyilagosan és szakszerűen végezték a munkát. Váldez nem is csinált semmit, csak angyali arccal nézte a helyet körülvevő kesúdió fákat, amelyek termését nem szedte le senki. A segédei kirángatták Romirót a terepjáróból, bevitték a házba, félmesszel erre vetköztették és odakötözték a székhez. Ami ezután következett, nagyjából egy óráig tartott. Az állat kezdte, mert ő csak addig élvezte a dolgot, amíg az alaj nem vesztette el az eszméletét, utána átadta a munkát a segédeknek. Ők repülősóval hozták vissza a fájdalmak birodalmába az öntudatlanságba menekülő testet, ezután Váldez mindig feltette a kérdést. Azt az egy kérdést, hogy mit csinált Romero az ellopott szállítmányokkal. Egy órával később majdnem végeztek is. A székben ülő férfi már nem üvöltött. A PP zúzott ajkakból csak egy erőtlen nyögés hallatszott, valami olyasmi, hogy ne, de aztán rövid szünet után a két kínvallató ismét rákapcsolt. A kövér ütötte. A csontos megvágta. Ki értett a legjobban? A vége felé Romérót már senki sem ismerte volna fel. Nem volt füle, nem volt szeme, nem volt orra. Minden ujját eltörték, mind a tíz körmét leszakították. A szék alatt vértócsa. Váldez ekkor észrevett valamit a lábánál. Hanyag mozdulattal kirúgta a nyitott ajtón a vakító napfénybe. Néhány másodperc múlva egy rühes kutya jelent meg az udvaron. Az olcsmány jószágnak jól látható a habzott a szája. Veszett volt. A végrehajtó elővette az autómat fegyverét, kibiztosította és meghúzta a rabaszt. A lövedék keresztül ment az állat csípőjén. A fogsziszerű kocs hangos vinnyogással elterült. A két melső lábával próbálta vonszolni magát, a hátsókat nem bírta mozdítani. Váldez elfordult és visszatette a fegyvert a pisztolytáskába. Végezzetek vele, mondtak egyesen. Nem ő volt. Ami még Roméróból megmaradt, az a következő percben meghalt, amikor a csontozók is átjárta a szívét. A három bogotai küldött nem is próbálta meg elrejteni a művét. Ez már Roméró helyettesének, Carlos Sonorának a feladata lesz, aki ezzel egyben elő is lett léptetve. Az eltakarítás élménye mindenképpen hasznos lesz, hiszen bizonyára erősíti majd a jövőbeni lojalitást a kártel irányában. A kivégző osztak tagjai levették az összevérezett esőkabátokat és gondosan összehajtogatták őket. Rendesen leizadtak. Amikor távoztak, vigyáztak, nehogy belelépjenek a haláltusáját vívó kutya habzónyálába. Már alig lélegzett, de még mindig vagy egy méterre volt a konctól, amely előcsalogatta a rejtek helyéről. Egy emberi or volt az. Sonora kíséretében Paco Valdez udvariassági látogatást tett Jalo Gomez tábornoknál, aki a hadsereg főparancsnokságán fogadta őket. Valdez elmondta, hogy otthoni szokás szerint személyes ajándékot hozott Don Diego Estabántól a nagyra becsült afrikai partnerének. Az ajándék pedig egy csodaszépen kidolgozott, kézzel festett virágváza volt, amely a kolumbiai fazekas mesterek kezemunkáját dicsérte. A virágoknak, mondta Valdez, hogy amikor rájuk tekint, mindig jusson eszébe virágzó baráti kapcsolatunk. Az elhangzottakat szonora fordította portugára. A csontos mindjárt hozott is a vázába egy kis vizet a szomszédos fürdőszobából. A kövér pedig egy csokor virágot helyezett bele. Valóban csoda szép lett. A tábornok el volt ragadtatva. Azt persze nem vette észre senki, hogy a vázában túlontúl kevés víz volt, és a virágok szára is gyanúsan rövidre volt vágva. Váldez megjegyezte az íróasztalon található telefonszámát, amely azon kevés készülékek egyike volt amelyek még működtek a városban. Másnap vasárnap volt. A bogotai küldöttség hazafelé készülődött. Sonora vitte ki őket a reptérre. Úgy egy kilométerre a hadsereg főparancsnokságától Valdes kérte, hogy álljanak meg egy pillanatra. A mobilján, ami errefelé csak az elitnek, vagyis a fehéreknek és a kínaiaknak volt, és amelyet az egyetlen helyi szolgáltató, az MTM működtetett, felhívta Gomez tábornok irodai számát. Eltartott egy ideig, amíg a diktátor átkecmergett a szomszédos rezidenciáról az irodába. Amikor végre felvette, nagyjából egy méterre lehetett a vázától. Váldez megnyomta a detonátor gombját. A robbanás a fél épületet romba döntötte. A diktátorból csak néhány szafat maradt, ezeket később visszaszállították a Balanta törzs teritoriumára, ahol a törzsi szokások szerint temették el az ősök szellemének jelenlétében. Új üzleti partnert kell keresnie, mondta Valdes szonorának, ahogy továbbmentek a reptér felé. Egy őszintét. A Don nem szereti a tolvajokat. Lássol hozzá azonnal. A Grumman startra készen teli tankokkal várakozott. Fernándó de noronyától Északra haladt el, ahol szem ismét észlelte és továbbította az adatot. A nyugat-afrikai pucsról a BBC is beszámolt, de a hírhez nem voltak képek, úgyhogy egész rövidre fogták a tudósítást. Néhány nappal korábban volt egy másik híradás is, amely szintén nem kavarta fel túlzottan a kedélyeket, de azt a CNN adta le. Egy kolumbiai egyetemistalányt kísérte ki a Kennedy reptérre, ahonnan visszautazott Madridba, miután Brooklynban ejtették a vádat ellene. Normál esetben ez valóban nem akkora hír, hogy különösebb figyelmet érdemelne, de valahol valaki megmozgatta a szükséges szálakat, és a hírcsatorna stábja kivonult a helyszíre. Az eredmény egy kétperces bejátszás volt az esti hírekben. A kilenc órás ismétlésből a szerkesztő már ki is vette. A rövid tudósításban viszont remekül látszott, ahogy a bevándorlási és vámügyi hivatal kocsia megérkezik az indulási oldalra, és két légi marssal egy szerény, de csinos fiatal nőt kísér át a csarnokon, majd ellenőrzés nélkül keresztül mennek a biztonsági kapun. A hang pusztán arról számolt be, hogy Miss Arenál egy bűnözői körököz tartozó csomagkezelő munkás mahinációjának áldozata lett, aki Madridban néhány héttel ezelőtt épp az ő bőröngyét szemelte ki arra, hogy a New Yorki járatra feljutasson egy kilogram kokaint, amit aztán itt a Kennedy reptéren felfedeztek a hatóságok. Azóta Spanyolországban a hordár vallomást tett, ami tisztázta a kolumbiai egyetemistalányt, akit azonnal szabadon engedtek, és most visszatérhet Madridba, ahol művészet történetet tanul. Senkit nem érdekelt, de Kolumbiában valaki rögzítette. Ezután pedig Roberto Cárdenas rengetegszer megrészte. Újra és újra. A felvételnek köszönhetően hosszú évek után újra láthatta Letícia-t. A lánya megdöbbentően hasonlított koncsítára az édesanyjára, aki elbűvölő szépség volt. A kokain kereskedelem csúcsán a legtöbben hivalkodóan fényűző életet élnek. Cárdenas a ritka kivételek egyike volt. Ő az utcáról küzdötte fel magát még a régi kártelek idejében. Az elsők között vette észre, hogy Don Diego lesz a befutó, és az elejétől kezdve segített neki a központosításban rejlő lehetőségeket kiaknázni. A Don ezért is volt teljes mértékben meggyőződve a lojalitásáról, és mindjárt a kezdet kezdetén bevette az újon a megalakított Hermandad vezetőségébe. Cárdenas ösztönösen tisztában volt a játékszabályokkal. Pontosan ismerte a közeget, amelyben mozgott, és mindig előre megérezte a veszélyt. Egyetlen gyenge pontja volt csupán, és ez sikerült is megtámadniuk egy jogász feltűnően rendszeres madridi utazásai miatt, amire a távoli Washingtonban egy komputer zseni figyelt fel. Concita egyedül volt kénytelen felneverni leticiát miután elváltak útjaik, és amikor az asszony meghalt rákban, Kárdenes kiemelte a lányát abból a kígyófészekből, amelyben ő kénytelen volt az egész életét leélni, mivel más világot soha nem ismert. Amikor Eberhard Milch főellenőrt Hamburgban lekapcsolták, azonnal biztonságos helyre kellett volna menekülnie. Ezt ő is pontosan tudta, az ösztönei most sem hagyták cserben. De nem volt hajlandó. Kutálta a külföldet. A külföldi korrupt vámtisztekkel való olajozott együttműködést biztosító divízióját és egy fiatalos csapat segítségével tartotta működésben, akik viszont remekül elboldogultak az idegen országokban. Ő erre nem volna képes, ez pontosan tudta. Viszont még hazai pályán is állandóan mozgásban volt. 50 kis odu várta, ahol bármikor meghúzhatta magát, a legtöbb kártagén a környékén, és úgy vásárolta az eldobható mobilokat, mint más a cukorkát. Minden készüléket csak egyetlen egyszer használt, utána már dobta is a folyóba. Olyan ügyesen rejtőzködött, hogy olykor még a kártel embereinek is napokba telt, mire rátaláltak. Dos tehetséges kollégáinak, akik a kábítószer ellenes ügyosztály hírszerzési részlegén dolgoztak, nem is akármilyen eredményességgel, ez a mester mutatvány soha nem sikerült. Általában sötét, már más pártai egyszerűséggel bútorozott kis lakásokban tanyázott. Egyetlen ingóságához ragaszkodott csupán a tévéjéhez. A legjobb és legújabb plazma és a kitűnő műholdas vevőjét mindenhová magával vitte. Imáta ha egy hatos pak ott volt a keze ügyében a kedvenc söréből, és kedvére kapcsolgathatott a műholdas csatornák között, vagy é egy DVD-t a nagy képernyő alatt elhelyezett lejátszóba. Imáta a rajzfilmeket, főleg a gyalog kakukot, mert a farkason mindig jókat nevetett, pedig általában nem volt az a nevetgélős fajta. De bírta a krimiket is, mert a sok bína bűnözőn is jókat derült, akik állandóan lebuktak, de ugyanolyan jól szórakozott a filmbeli rendőrökön is, akik Roberto Cardenast soha nem tudták volna elkapni. De a legjobban most ezt a rövid bejátszást szerette, amelyet újra és újra megnézett. Egy aranyos, kicsit nyúzott fiatal hölgy haladt végig a Kennedy reptér főcsarnokán. Néha még ki is merevítette a képet, és vagy fél órán át csak merengve bámulta a lánya harcát. Azok után, amit azért tett, hogy ez a kisfilm film elkészülhessen, semmi kétsége nem volt afelől, hogy előbb-utóbb valaki elkövet majd egy hibát. Az a bizonyos hiba Rotterdamban csúszott be. Ezt a régi holland várost bizonyára egyetlen kereskedő sem ismerné fel azok közül, akik száz évvel ezelőtt laktak ott, de talán még azok a brit katonák sem ismernének rá, akiket 1945 tavaszán virágokkal és csókokkal köszöntöttek a helyiek, amikor felszabadítóként bemasíroztak a városba. Már csak a régi belváros őrzi a 18. századi épületek eleganciáját a gigantikus kikötő viszont olyan, mint egy másik, sokkal modernebb város, amely csupa acél, üveg, beton, króm, meg persze víz, a vízen pedig rengeteg hajó. Mivel a hatalmas mennyiségű importolajat, ami Európát mozgásban tartja, már a tengeren, a várostól biztonságos távolságban átszivattyúzzák a tankerekből a vezetékekbe, a Rotterdami kikötő igazi különlegessége a konténerrakodó, amely ugyan nem olyan nagy, mint a hamburgi, de legalább olyan jól felszerelt. A holland vámosok a rendőrséggel együttműködve bizonyos megbízható forrásból származó információk alapján lebuktattak és letartóztattak egy Péter Hogstraten nevű vámtisztet. Ez a fickó viszont nagyon ravasz volt és remekül vágott az esze, ráadásul a fejébe vette, hogy kitumálja magát a szorult helyzetéből. Pontosan tudta, hogy miben vett részt, hogy hova utalta a kenőpénzeket, illetve a kártel hova utalta az összegeket. Úgy gondolta, nem sokára visszavonul, és élete hátralevő részében az utolsó fillérik kielvezi az összegyűjtött vagyonát. Meg sem fordult a fejében, hogy beismerő vallomást tegyen, vagy hogy egyáltalán elismerje bűnösségét. Úgy határozott, a végsőkig kiátsza a polgári és az emberi jogait. Egyetlen dolog aggasztotta csupán, mégpedig az, hogy a hatóságok honnan tudhattak ilyen sokat. Valaki valahol feldobta. Ebben biztos volt. A hollandok büszkén kérkednek a szélsőségesen liberális nézeteikkel, aminek folytán számtalan szervezet bűnbanda találja meg itt a számítását, talán éppen a roppant elnéző törvények miatt. És az itteni alvilágnak a nagyobbik része nem is holland illetőségű, hanem más európai népek, vagy akár Európán kívüliek érdekcsoportjaiból áll. Hókstráten elsősorban a törököknek dolgozott, és nagyon is jól ismerte a kokain kereskedelem belső törvényeit. A POR egész addig a kártel tulajdonát képezi, ami ki nem jut a kikötő területéről, ahonnan aztán már szabadon feljuthat az Európai Unió bármelyik autópályájára. Onnantól a török mafiái, aki 50%-ot már előre kifizetett, a másik 50% pedig az átadás után lenne esedékes. A holland vámosok kis akciója tehát mindkét felet fájdalmasan érintette. A törököknek most újra le kellett adni a megrendelést, de nem voltak hajlandók újabb előleget fizetni. Csak hogy a törököknek is voltak ügyfeleik, akik leadták a rendeléseket és várták a szállítmányt. Hågstráten tevékenysége tehát, amely biztosította a konténerek szabad áthaladását a vámon, roppant értékes volt, és ennek megfelelően remekül fizetett is. Ő ugyancsak egy volt a kolumbiai dzsungel és a holland bacsorasztal között egymásba kapcsolódó, jól fizetett láncemek közül, amelyek száma akár a huszat is elérhette, de tagadhatatlan, hogy ő volt az egyik legkritikusabb pont. A hiba Fander Merve főfelügyelő egészségügyi problémája miatt következett be. A főfelügyelő egész felnőtt életét a holland királyi vámhivatal kötelékében töltötte, nem egészen három évnyi szolgálat után már át is vették a bűnügyi részlegbe, ahol aztán számtalan csempészt buktatott le a hosszú évek alatt. De közben ő sem lett fiatalabb. Volt egy prosztata megnagyobbodása, Emellett rengeteg kávét ivott, és a helyzetet azt sem javította, hogy a húgyhójagja elég gyenge volt. A fiatal kollégák sokat viccelődtek az öregen, de neki ez az egész egyáltalán nem volt olyan vicces. Péter Hókstráter hatodik kihallgatásának a közepén járhattak, amikor nem volt mese, az öregnek megint ki kellett mennie. Ez még önmagában nem lett volna baj. Viccent a kollégájának, hogy tartsanak egy kis szünetet. A tiszt már is bemondta a jegyzőkönyvbe, hogy a kihallgatást félbeszakítjuk, a pontos idő, majd lekapcsolta a digitális hangrögzítőt. Fogstráter ragaszkodott hozzá, hogy már pedig neki rá kell gyújtania, ami azt jelentette, hogy valakinek át kellett kísérnie a dohányzásra kijelölt helyre. A nem dohányzók védelmébe hozott törvények már szinte sehol nem engedik meg a dohányzást, az emberi szabadságjogok viszont biztosítják a dohányosok számára a dohányzás jogát. Fander Merve arra gondolt, hogy a legszívesebben most azonnal hazamenne a kisvidéki házába, és inkább a veteményes kertjével, meg a gyümölcsösével foglalkozna, és soha a büdös életben nem is csinálna mást. Mindhárman felálltak. Ahogy az öreg elfordult, a zakója szélével véletlenül levért egy irattartót, amely ott feküdt előtte az asztalon. Ahogy leesett, 90 fokkal elfordult, és kicsúszott belőle egy papírlap. Oszlopba rendezett számjegyek álltak rajta. Pander merbe szinte azonnal lecsapott rá, és visszatette a mappába. De Hókstráten így is meglátta. És fel is ismerte. A Turks és Káikó szigeteken vezetett bankszámlájának kivonata volt. Az arcán ugyan semmi nem látszott, de a fejében hirtelen összeállt a kép. A mocskos tetők, tehát a banktitkokhoz is hozzáférnek. Ezeket a számokat, illetve a bank nevét, amely az imént a másodperc töredékeig láthatóvá vált, rajta kívül csak ketten ismerhették. Az egyik maga a bank, a másik pedig a kártel, akik a bank számlára a pénzt utalták. Úgy gondolta, hogy valószínűleg nem a banktól kapták meg az információt, ha csak a DEA át nem verekedte magát a bank adatbázisát védő tűzfalakon. Bár ez sem lehet kizárni, hiszen az informatikában nem létezik feltörhetetlen kód, még a NASA és a Pentagon tűzfalain is át lehet menni, ahogyan az már meg is történt. Ha viszont nem a bank volt, akkor a kártelt azonnal értesíteni kell, hogy valaki kiszivárogtatta az adatokat. Azt nem tudta, hogy ő maga hogyan léphetne kapcsolatba a kolumbiaiakkal, akiknek a létezéséről a de telegrában olvasott egy hosszabb cikket, de a törökök biztosan tudják. Két nappal később a bírósági meghallgatáson a holland vámosoknak megint pekjük volt. Ugyanis egy megrögzött, fanatikus bírót fogtak ki, aki mellesleg a kokai legalizálásáért küzdött, mivel ő maga is rendszeresen fogyasztotta a szert. Elrendelte, hogy Hogstráten szabadlábon védekezett. A lebuktatott vámos kisétált az épületből, és azon nyomban telefonált is. Madridban Paco ortéga főfelügyelő végre lecsaphatott, méghozzá kell Dexter jóváhagyásával. A pénzmosásért felelős Julio Luznak immár nem tudták hasznát venni. A bogotai reptéről induló járatok utaslistáinak ellenőrzése során kiderült, hogy a jogász a jól bevált menetrendjét követve nem sokára ismét Madridba érkezik. a megvárta, amíg a célszemély kilép a bankból, és a banki alkalmazottak segítségével megtörténik a kemény keretes, szemszonály táskák átadása. Aztán a civil ruhás udikó tisztek vezetésével egyszerre csak kommandósok özöllötték el a bank előtti útszakaszt. A Bank mögötti kis utcában, az egyik háztetőről irányító udikótis segítségével lekapcsolták a két férfit is, akikről kiderült, hogy a galiciaiak verőemberei. A két táskában a spanyol szervezet bűnözői körök és a kártel között lebonyolított kétheti forgalom ellenértéke pihent. Az összeg meghaladta a 10 millió eurót 500-as címletekben. Az eurózónában ezzel a bankjeddel csak nagyon ritkán lehet találkozni mivel az utcán szinte képtelenség fizetni vele. Valójában csak hatalmas összegű, készpénzes, tranzakciók sorá használatos. Ilyesmire pedig nem sok üzletákban van folyamatos szükség. A bank bejárata előtt Húlió Luszt is őrizetbe vették, odabent pedig a guzman fivéreket és a főkönyvelőt. A házkutatási parancsal a kezükben az udikó emberei mindjárt lefoglalták a főkönyveket is. Ahhoz, hogy rájuk bizonyítsák a nemzetközi pénzmosás tényét, egy egész csapat kiváló könyvelő több hónapos munkájára lesz szükség, de az őrizetbe vételhez a két bőrönd is bőven elég volt. Arra egyszerűen nem volt jogilag elfogadható magyarázat, hogy miért is adták át ezt a hatalmas összeget két közismert bűnözőnek. Viszont az egész ügy sokkal simában alakulna, ha valaki vallomást tenne. Amikor a két gangstert a cellájukhoz vezették, elhaladtak egy nyitott ajtó előtt. Az irodában a kisé zaklatott húlióluszt pillantották meg, amint Paco Ortega főfelügyelő széles mosolyjal a száján éppen kávéval és süteménnyel kínálja. Az egyik egyeruás rendőr pedig vigyorogva odabögte a raboknak. Ez a fickó jutat benneteket rács mögé egy életre. A megjegyzést a kolumbiai jogász is meghallotta, és amikor az ajtó felé nézett, egy pillanatra összeakadt a tekintete a komor ábrázatú gengszterekkel. Tiltakozásra itt nem volt idő. A két verőlegény a következő másodpercben már el is tűnt a folyosón. Két nappal később, amikor átszállították őket a madridi központi fogdából egy külvárosi börtönbe, az egyikük megszökött. Mint kiderült, valaki a biztonságiak közül elképesztő hibát ejtett, Ortéga pedig nem győzött menteketőzni a felettesei előtt. A fickó bilincsét nem jól kattintották rá csuklójára, így a szállító járműben az egyik keze végig szabad volt. Ráadásul a furgon nem ment be a börtön udvarára, hanem a bejárat előtt állt meg. Amikor a két őrizetes megindult a kapu felé, az egyikük egyszer csak meglódult, és villámgyorsan elszaladt. Az őrök a nyomába rettek, de túl voltak. Elvesztették a nyomát. Ismét eltelt két nap, és Paco Ortega azzal állított be Julio Luz cellájába, hogy nem sikerült megszereznie a letartóztatási parancsot a jogász ellen. Úgyhogy szabadon távozhat. Sőt, Holnap reggel kikísérik a reptére, és felszállhat a Bogotába induló járatra. Julio Luz egész éjjel le sem hunyta a szemét. Gondolkodott. Nem volt se felesége, se gyermekei. Hál' Istennek. A szülei már rég meghaltak, semmi nem kötötte Bogotához, és rettegett a donharagjától. A börtönben mindenki a galiciai verőlegény megszökéséről beszélt, meg arról, hogy a zsaruk képtelenek megtalálni. A legtöbben biztosra vették, hogy a madridi északnyugati bandatásai, akik kapcsolatban állnak a szervezet bűnözői körökkel, elbújtatják és szépen hazacsempészik. Húlio Luznak eszébe jutott az egyenruhás őrbeszólása. Reggel pedig nem volt hajlandó távozni. A védője teljesen magánkívű volt. De Luz ragaszkodott hozzá, hogy maradni akar. Nézze, szenyor, ez itt nem szálloda, magyarázta Ortéga főfelügyelő. Akárhogy is nézem, hivatalosan nem indítunk eljárást ön ellen. Az ügyvédje egyszerűen túl jó volt. Nem tudtam felvenni vele a versenyt. Vissza kell menni a Bogotába. És ha vallomást teszek? Hirtelen Mécsen telepedett a cellára. Az ügyvéd feltette a kezét, mint aki itt már nem segíthet, és átkozódva távozott. Ő megtette, amit lehetett. Elérte, hogy az ügyfelét kiengedjék. De a hülyeség ellen ő is tehetetlen. Paco Ortega bevezette Luzt egy kihallgató szobába. Jól van, kezdte a főfelügyelő. Akkor beszélgessünk. De őszintén. És nagyon-nagyon sok mindenről. Már ha valóban nálunk akar menedéket találni. Luz kipakolt. Csak mondta-mondta. Rengeteget tudott. Nem csak a bankó Guzmanról, de más bankokról is. Akár csak még esetében, itt sem folytotta belé a szót senki. Joao Mendoza harmadik bevetése során egy valaha francia felségjelzéssel repült, Noratlasz kerül terítékre. Ez a típus holdfényben is könnyedén felismerhető, a dupla farokrészt összekötő merevítőről és a hátul nyíló rakodó ajtókról. A gép viszont még csak nem is Gíne a visszóba igyekezett. A Gíneától Északra eső Szenegál fővárosa, Dakar partjainál csak úgy hemzsegnek a halak a tengerben, ezért aztán rengeteg horgász is jár ide. A nyílt engeren, mintegy száz kilométerre Dakartól, egy nagy hatteras horgászjakt várakozott. Remek álca volt, hiszen a magasba meredő árboc támaszával és a hátsó részben sorakozó horgászbotokkal egy ilyen hófejér horgászhajó láttán az ember általában nem fogjanult. A Blue Merlin lágyal ringatózott az éjszakai csendben, mintha csak arra várna, hogy a halak pirkadatkor elkezdjenek mozgolódni. A modern GPS berendezéseknek köszönhetően 100 méteres pontossággal ott várakozott, ahol a megbeszéltek szerint várakoznia kellett a legénység pedig kezében a vakitón erős maglite lámpával fülelt, hogy mikor hallják közeledni a repülőt, hogy az előre egyeztetett fényjeleket az égre vetítsék. De hiába füleltek, nem hallottak motorzúgást. A motorok ugyanis a megbeszélt helytől délnyugati irányban csak nem ezer kilométerre elhallgattak, és most arra rég a tengerfenekén pihentek a Noratlasz roncsaival egyetemben. Hajnalban a Haterasz legénysége, akiknek eszük ágában sem volt horgászni, visszaindult Dakarba, és egy kódolt e-mailt írtak, miszerint a találkozó nem jött létre, és ennek értelmében a gépházban a motorok alatt az egy tonna kokain. Ahogy a szeptember lassan októberbe fordult, Don Diego Esteban rendkívüli vezetői értekezletet hívott össze, amelynek nem is annyira helyzetértékelés, mint inkább a kárfelmérés volt a célja. A vezetőség két tagja nem volt jelen. A kártel értesült róla, hogy Julio Lust Madridba letartóztatták, bár arról még nem volt tudomásuk, hogy áruló lett belőle. Roberto ezt pedig egyszerűen nem lehetett elérni. A Donnak lassan kezdett elege lenni abból, hogy a kártagénai állandóan felszívódik az őserdőben, és még mobilon sem lehet a nyomára bukkanni. De az értekezlet legfontosabb témája amúgy is a veszteségek számszerűsítése volt, ez pedig Alfredo Suárez illetékességébe tartozott. És a számok egyre rosszabbul festettek. A leadott megrendelések alapján az Egyesült Államokba és Európába minden évben 300-300 tonna leszállítását kellett biztosítani. Az évnek erre az időszakára már simán 200 felett kellene lennie a leszállított mennyiségnek. De még a század sem érték el. Az elképesztő veszteségek három fronton is jelentkeztek. Az amerikai és az európai kikötőkben sorra kapcsolták le a konténereket a fokozott helyszíni ellenőrzések során, amelyek túlontúl is jól időzítetnek bizonyultak. Az már régóta a napnál is világosabban látszott, hogy a don ellen valaki nagyon komoly támadást indított. A gyanú sötét fellege elsősorban a szállítmányozóra, Suárezre vetett árnyékot, hiszen egyedül ő tudta pontosan, hogy mikor és melyik konténerben szállítják a fehér port. Ő azzal védekezett, hogy több száz kikötőbe szállítanak, és ezek közül csak négyben dicsekedhettek sikeres akcióval a válmosok. A Suarez még nem tudta, hogy további hét rajtaütés előkészítése kezdődött már meg, miután a Kobra újabb korrupt közalkalmazottak nevét juttatta el a hatóságokhoz. A második támadási hullám a nagy tengerjárók ellen irányult. Az óceán közepén megállított és átvizsgált nagyhajók számában egyértelmű emelkedés volt tapasztalható. Ezek mind hatalmas teherszállítók voltak. Bizonyos esetekben már az indulás előtt még a kikötőben a fedélzetre vitték a kokaint, és csak a célállomáson történt meg a kirakodás. De ez egyre gyakrabban alkalmazta azt a módszert, amelyben a hajók még tisztán futnak ki a tengerre, a több tonna kokaint pedig már a nyílt vízen veszik fel halászhajóktól vagy motorcsónakoktól, majd ugyanígy meg is szabadulnak tőle az út vége előtt, mintegy 100-200 kilométerre. Így a hajó a célállomáson is tisztán köthetett ki, mint például a Virgende Valmes szietülben. Ennek a módszernek az volt a hátránya, hogy nem nagyon lehetett kikerülni, hogy a tengerjáró legénysége végignézze az áru felvételét, illetve továbbadását. Persze volt olyan is, hogy a hajó az ellenőrzéskor épp nem szállított kokaint, ilyenkor az ellenőrök sűrű bocsánatkérések közepette távoztak a fedélzetről de a titkos rejtekeek, amelyeket elvileg soha senkinek nem lett volna szabad felfedezniük, gyanúsan sokszor tárták fel a titkukat. A nyugati szektorban három ország, Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó haditengerészete végezte az ellenőrzéseket, a vámosokkal és a parti őrséggel karültve, akik mostanában igencsak messze sodródtak a parton. Keleten pedig négy európai ország is fokozott aktivitást mutatott. A hivatalos nyugati propaganda szerint a sikeres rajtűtések megszaporodása egy újfajta technológia bevezetésével magyarázható, amelyet beton alá temetett holtestek megtalálására fejlesztettek ki, s amelyet a gyilkossági osztályok a világon már mindenütt sikerrel alkalmaznak. Ez a fejlesztés, a hivatalos magyarázat szerint, úgy halad át a fémen, mint a röntgensugár a kevésbé szilárd anyagon, és így pontosan kirajzolja a képernyőre az olyan titkos rekeszeket, amilyeneket Juan Cortez is gyártott, illetve a bennük elrejtett kis csomagokat. Egész elfogadható magyarázat volt, csak éppen nem volt igaz. Viszont a lefoglalt hajókat egy jó időre szó szerint kivonták a forgalomból. Ráadásul a történtek után, az egy-egy szállítmányért fizetett hatalmas pénzek dacára, a tengerjáró hajók közül még azon kevesek is a kártel ellen fordultak, amelyek fel voltak készítve a fuvarozásra. De a Don inkább a harmadik front miatt aggódott. Hiszen még a hibáknak is van valami okuk. Még a legnagyobb katasztrófákra is létezik értelmes magyarázat. Viszont az, hogy csak úgy nyomtalanul eltűnnek a szállítmányok, már az elevenyébe vágott. Neki fogalma sem volt a két globál hókról, amelyek hatalmas területeket tartottak folyamatos megfigyelés alatt a Karib-tenger, illetve az Atlanti-óceán felett. Fogalma sem volt arról a fedélzett azonosításról, amelyet Michel és szem másodpercek alatt tudott továbbítani a nevadai krícsben működő légibázisnak, vagy éppenséggel Juan Cortez mesterműveinek listájáról, amely a távoli Washingtonban, egy raktárépületben hevert. De ugyanúgy nem tudott arról sem, hogy a két sólyom két kilométeres körzetben tudja blokkolni a célba vett hajó minden kommunikációs csatornáját, legyen az rádió, e-mail vagy mobiltelefon. És természetesen nem tudhatott arról a két gabona szállítónak álcázott hadihajóról sem, amelyek a Karib tengeren és az Atlanti óceánon járőröztek. De legfőképp arról nem tudott, hogy megváltoztak a játékszabályok, és a hajóit a legénységgel és az áruval együtt úgy el, börtönözték be, kobozták el, hogy sem nyilvánosság, sem bíróság nem látta őket. Csak annyit tapasztalt, hogy egymás után tűnnek el nyomtalanul a hajók és a repülők. Fogalma sem volt róla, hogy őt és a kárteljét imár úgy kezelik, mint egy külföldi terrorista szervezetet, amelyre semmilyen törvény nem vonatkozik. Mindennek meg is volt a hatása, ami nem csak abban nyilvánult meg, hogy nehezebb volt nagy tengerjárókat találni, amelyek vállalták a szállítás kockázatát, de például a motorcsónakok kormányosai igen jól képzett tengerészek voltak, nem holmi kikötői rakodólegények, őket sem volt egyszerű pótolni. De a kisgépek gépek sem voltak hajlandók felvállalni a kockázatot. Don Diegónak helyén volt az esze, és roppant erősen munkált benne a paranója. E két tulajdonságának köszönhette a gazdagságát, és azt, hogy egyáltalán életben maradt ebben a közegben. Most arra már biztos volt benne, hogy árulóval van dolga, méghozzá kártelen, a testvériségen belül. Egész éjjel azon fantáziált, hogy mit fog művelni az illetővel, ha egyszer sikerül rájönni a kilétére. A balján diszkrét köhintés hallatszott. Hozé María Largo, az értékesítési igazgató bátorkodott felszólalni. Don Diego, elmondhatatlanul sajnálom, de kénytelen vagyok tájékoztatni, hogy az ügyfeleink mindkét kontinensen nyugtalankodni kezdtek, de elsősorban a mexikóiak, illetve az Európa nagy részét uraló olaszországi Nandrangéta emberei elégedetlenkednek. Ön személyesen szentesítette ezt a két egyességet. A La familia Mexikóban, illetve a kalabriaiakkal, akik az európai haszon oroszlár részét zsebelik be. Most pedig panaszkodnak a hiány miatt, hogy a megrendeléseket nem teljesítjük, és hogy a csökkenő kínálat miatt kénytelenek emelni az áraikat. Don Diego -nak nem kis erőfeszítésébe került visszafognia magát, de ahelyett, hogy képen törölte volna a fickót, csak komoran bólintott. Hozé Mária, kedves kollégám, szerintem itt az idő, hogy személyesen is felkerest a tíz legnagyobb ügyfelünket. Mondd el nekik, hogy voltak átmeneti nehézségeink, amelyek egy jól körülhatárolható területet érintettek, de már urai vagyunk a helyzetnek. Aztán hízelkedve Suárezhez fordult. Mert feltétlenül kezelni tudjuk ezeket a problémákat, úgy Alfredo? A fenyegetés hosszasan lebegett a szoba a levegőjében, és egyaránt vonatkozott minden jelenlévőre. A termelést fokozni kell, hogy fedezni tudják a veszteséget. Korábban még soha nem használt hajókat és tengerjáró teherszállítókat kell szerezni, és beállítani az Atlanti-óceánon való átkeléshez. Új pilótákat kell olyan összegekért megvásárolni, amire képtelenek nemet mondani, hogy vállalják az utakat Afrikába és Mexikóba. Magában pedig megfogadta, hogy mindent bevet az áruló kézre kerítése érdekében és nem nyugszik, amíg meg nem találja, és akkor kezelésbe veszik. A halála biztosan nem lesz kellemes. Október elején Michel észlelte egy kis foltot, amely a kolumbiai őserdőből észak felé tartott a tenger felett. A nagyítás során kiderült, hogy egy kétmotoros Cessna 441-esről van szó. Azért vonta magára a figyelmet, mert a semmi közepéről indult útnak egy olyan aprócska felszállópályáról, ahol az ember a legritkább esetben sem keres külföldre induló személyszállítót. És ez nem valami vezetőségi luxusgép volt, amely gazdag üzletemberekkel a fetézetén vágott útnak. S mivel 325 fokos irányba haladt, az úti célja egyértelműen Mexikó volt. Michel ráfordult a gépre, és követte Nikaragua, majd Honduras partjai felett, ahol, ha nem lett volna extra üzemanyag tartályokkal felszerelve, mindenképpen le kellett volna szállni a tankolni. De nem szállt le. Csak repült tovább, elhagyta Baliszt, majd a Jukatán félszigetet is. A krícs légi bázis ekkor értesítette a mexikói légierőt, erőt, akik örömmel vetették rá magukat a prédára. Bárki is volt ez az őrült, aki fényes nappal vágott neki egy ilyen útnak, fogalmasan lehetett róla, hogy figyelik, illetve hogy a megfigyelőnek azt tűnt fel, hogy neki útközben tankolnia kellett volna. A Cessnát két mexikói vadászgép kapta el. Megpróbáltak kapcsolatba lépni a csempészgéppel a rádión, de az nem válaszolt. Intettek a pilótának, hogy szálljon le Méridán. Előttük egy nagyobb felhőformáció jelent meg az égen. A Cessna hirtelen zuhanó repülésbe kezdett, és megpróbált a gomoly felhők között láthatatlanná válni. Valószínűleg a Don egyik újonc pilótája lehetett, aki nem rendelkezett még kellő tapasztalattal. A vadászgépeken a radar kitűnően működött, ellentétben a pilóták erősen korlátozott navigációs készségével. A Cessna lángolva zuhant a tengerbe, Kámpéce partjai mellett. A szállítmánnyal a texasi határa, Noel V. Laredo mellett egy szarvasmarha farmra igyekezett. A gépen senki nem maradt életben. A helyi halászok 500 kilogramnyi kokaint szedtek össze a baleset helyszínén. Valamennyit átadtak ebből a hatóságoknak is, de a többségét megtartották maguknak. Októberben mindkét álcázott hadihajó kifogyott a készletekből. A Cheese Peak Jamaikától délre, a Nyíl tengeren találkozott az ellátó hajóval. Az üzemanyag és az élelmiszer készletet csordútig feltöltötték. A legénység is cserélődött, ezúttal a kaliforniai koronádóból a hármas számú szilcsapat szállt fel a fedélzetre. De a korábbi különleges egységekkel együtt a foglyok is távoztak a hajóról. Az ablaktalan börtönön kívül a rabok fejére csukját húztak, így azok annyival ugyan tisztában voltak, hogy az amerikaiak vették őket őrizetbe, de arról fogalmuk sem volt, hogy hol, illetve milyen hajó lehetnek. Végül aztán csak elérték a szárazföldet, ahol továbbra is csukjával a fejükön, sötétített ablakos buszokon, az eglé légi bázisra szállították őket, majd egy C5-ös teherszállító fedélzetén vágtak neki a nagy útnak, a cságos szigetekre, ahol legalább végre újra láthatják majd a napot, és a kispadon kivárhatják a háború végét. A Balmorál szintén a tengeren töltötte fel az üzemanyag készletét. A különleges vízi szolgálat emberei számára viszont nem ért véget a küldetés, ugyanis nem volt senki, aki leválthatta volna őket, mivel a két teljes osztaguk éppen Afganisztánban teljesített szolgálatot. A foglyokat Gibraltárra szállították, ahol ugyanaz az amerikai C5-ös teherszállító leszállt, hogy őket is felvegye. A britek a 18 tonna lefoglalt kokaint szintén átadták Gibraltáron az amerikaiaknak. A CSP-23 és a bálmarát 18 tonnás trófeáját már egy másik hajó vitte tovább. Ez a kis teher szállító szintén a kobra irányítása alatt állt. Az amerikai és európai kikötőkben lefoglalt kokain a különböző országos rendészeti szervek semmisítették meg. A tengerrel lekapcsolt szállítmányokat a haditengerészet és a parti őrség emberei égették el a szárazföldön. A tenger felett lelőtt szállítmányok örökre elvesztek de a Paul deveró, vagyis a kobra által megszerzett szállítmányokat a Bahamák egyik aprócska, fegyveres őrizettel kibérelt szigetén tárolták. Az egységcsomagokból épített halmok álcázva pihentek szép sorban a pálmafák alatt, és egy osztag amerikai tengerészgyalogos érdegélt a közvetlen közelükben felállított mobilházakban, közvetlenül partmenti árnyékos területen, a móló mellett. Egyetlen látogatójuk akad csupán egy aprócska hajó, amely rendre szállította az újabb és újabb rakományokat. A rajtaütések után mindig ez a kis hajó sietett a hadihajókhoz, hogy megszabadítsa őket a lefoglalt kábítószertől. Október végére Hogstráten üzenete eljutott a dolhoz. Azt egy percig sem hitte, hogy a bankok adták volna ki a legféltettebb titkaikat a hatóságoknak. Lehet, hogy egy esetleg meg is tenné, de hogy mindjárt kettő is, az teljességgel lehetetlen. Ez pedig azt jelentette, hogy egyetlen ember volt csupán, aki tudta, hogy melyek azok a bankszámlák, ahova kenőpénzeket fizetik azoknak, akik szavatolják a kokain szállítmányok biztonságos célba érkezését az amerikai és az európai kikötőkben. A Don megtalálta az árulót. Roberto Cárdenas akkor is épp a lányáról készült bejátszást nézte, amint a Kennedy reptéren végig sétál a járdán, amikor a rejtek a ajtaja hirtelen kivágódott. Mint mindig, a miniúzi most is a keze ügyében volt, és mint mindig, most is remekül bánt vele. A végrehajtó bandájából hat embert szedett le, mire végre le tudták teríteni, többek közt az állat kezébe is sikerült golyót eresztenie. De végül mindig a túlerő győz, Paco Valdes pedig, mivel pontosan tudta, kivel áll szemben, egy tucat embert hozott magával. Az élete során Roberto Cardenas durva kőkemény bűnöző volt. A halála után azonban ugyanolyan hulla lesz belőle, mint bárki másból. Legfejebb ő öt darabban végezte, miután a láncfűrész végzett vele. Világ életében csak egyetlen lánya volt, akit a világon mindennél jobban szeretett.